Мені було боляче повертати голову до шумука, боляче не через операцію, а через фронтове поранення. Але я молив Бога, аби Данило цілий день не відходив від мого ліжка. На мій подив так воно й сталося. Данило тільки сходив пообідати і знову повернувся. Нам було легко розмовляти, бо цим то ми не дві людини, а одна, що розмовляє сама з собою. Ми потім не разу зустрічалися і в Америці, і в Канаді. Щирості не поменшало, але то вже були... Спокійні, врівноважені зустрічі З тихим мені не судилося побачитись Я лише отримав від нього вдарунок носову хустку Це може виглядає сентиментально, не по-чоловічому Але треба враховувати, де це було і як було Під час першої операції я забув у халаті носовика Після мене на це місце привезли тихого І він його знайшов Запитав у санітара, хто до нього користався цим ліжком і халатом. Той назвав моє прізвище і додав «Незабаром його приведуть на другу операцію». Саме так і відбувся обмін хустками. Тихий забрав мою хустку і поклав у халат свою. Відтак попросив санітара, аби той простежив, щоб цей халат знову дістався мені. Хтось може сказати «Школярські забавки, навіщо про це писати?» Але то був не просто обмін хустками то, можна сказати, було тюремне освідчення двох побратимів у любові і вірності. А це, повірте, не обищиться. Я був зворушений до сліз. Особливо після того, як довідався від скринника. Здоров'я тихого, слабеньке. Є підстави сумніватися, що він доживе до виходу в заслання. Мені не дають спокою інші в'язні. Ворушать мою пам'ять, просячись на папір. Їх багато. Кожен з них – самобутня особистість. Про кожного можна написати роман Ось, наприклад, Театрас Паулайтіс Він закінчив два університети В Римі і Лісабоні Був провідним литовським дипломатом А коли Москва окупувала Литву Працював учителем Учителював і далі Коли завершилась війна І Литва знов стала колонією Москви Його учні роздобули зброю І вирушили в ліси, аби боротися За визволення батьківщини Це й були лісові брати яких усюди називали П'ят на той час був уже літньою людиною Та як він міг покинути На своїх хлопчиків Пішов з ними І за це отримав 25 років каторги В часи Хрущова його звільнили Але ненадовго До нього знов потягнулася литовська молодь В ньому бачили батька нації Не міг Павлайті сказати Не приходьте до мене Бо знов заарештують Ішли десятками, сотнями а він навчав їх любити батьківщину і боротися за її свободу. Заарештували, звичайно. Тюремний строк його виріс іще на 10 років, отже 35. А було йому тоді, коли ми з ним познайомилися, вже 77 років. Мив посуд на кухні і прикрашав зону такими трояндами, яких і на волі не побачиш. Я тірка лежала так низько, що в один із її кутків часто густо потрапляли нечистоти з усіх інших зон Саме цей куток і перетворив Паулайтіс на прекрасний розарій Або як я можу забути Романа Семенюка, чию втечу з табору описав на сторінках повісті «У черві дракона» Я там не змінив нічого, описав так, як це було насправді Якби не повернувся додому, то може б і не знайшли його взяли вдома, в очій хаті, і повернули в зону. Тюремний строк Семенюка виріс до 28 років, але він вийшов із зони порівняно не старим, був заарештований ще юнаком. А його посправника, з яким вони втекли разом, застрелили по дорозі в табір. Завжди робили так. Коли тікало більше як двоє, одного обов'язково вбивали за спротив чи спробу втекти. Насправді ж тому, що покарання за втечу виглядало надто ліберально Три роки додаткового ув'язнення На тлі бандерівських 25-ок по суті нічого Отож адміністрація таборів мала не писане, але підказане згори правило Одного можна пустіть в розход Важко забути і білоруса Жору Юркова Котрий перетворив себе на ходячий антирадянський заклик, усе його тіло від підошв до корінців волосся, було списане такими гаслами: Ганьба кремлівським узурпаторам або Комуністам недовго богувати. А на лобі доволі великими літерами раб КПРС.